מזמור קט"ו לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, איינה אלוהיהם, ואלוהינו בשמים, כל אשר חפץ עשה. עצה בהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם,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 עזרם ומגינם הוא. יראה אדוני, ביטחו בה' עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו, יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון. יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללו יא, יה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם. הללו יא.